قومه يا قوار كتاب يا قوار لوبس برينا نا كوانياي ناش نيايت ماري ناش كتاش بويا نيبير نيا نيزنخير واريا لوبس جاف نار كاي سكا هيش نريشي ما صليت على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى اله سيدنا ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد يقول تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله جل جلالوه وجل شأنوه ودشمال بات براجز ستمنته dëshmojnë me lajket pashtu edhe djetarë. Hadisi i fundit që me te patëm pram jetë përjetimet e tonë, ishte fjala e hashti alijës karramallahu vëqhe el il mu kajru min el mal dituria është me dashur se pasuria. Ki ishte hadisi i fundit pramë dhe të thadë më mirë me ditë se me pasë edhe i banë më në fundë hadisim dërinë fundë se alia kërëmë Allahë u eqëha që shë ka bindë shohë që në vetë që sili kishtë e emin këmilë se kjo është që ka pëtë të me vërtetë sa l'ilmu jë hrusu ka o l'malu të hrusu diturija të runë tije molin dohet me me rujt ti që ka i thadë ma andena sa l'malu të l'ilmu hakimun wal malu ma hkumun alih të di të rija në gjikakës gjikim, a mëllë a shi gjikuk edhe man fund e sose të l'ilmu jëzidu bin nëfaka wal malu bin nëfaka të jenqës të di të rija më të dhamme më të zjarume rritët kur se pasë rija më të dhamme të kod a të këmë këmë nërë pramë do të vazhdojmë pak sa në të mërstejaliën kërëmë Allahu vajhët i sahabi imad edhe gjali ajës Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallam prej djetarve mat mëdhajt këti i dhini prej khulefave mat drejt të khulefave të këti islamit prej fillimi dheri tash njeri ujë cili kanë pas shok të Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallam Respekt edhe dashurit veçan dhe ati Trimi ma i madhë Prej trimave Jo ma i modhe dhe usos Po trim i ma i madhë Prej trimave luftarak Prej ushtarve të Muhammed Mustafa selen, Guzimtari ma i madhë Na për me i donët e luftës Ku qerve njërzve Nuk jam mirë të me një bashlet Me dalë në të sheshe Ku shumë pak bura Ndunjojnë rejnë gjishtin edhe Sojnë po E për me javë vërtetu, pra, kërë jam këtu për javë seki, për javë vëri për tri, se ju e dini, ndodhjën e luftës hëndekit, kur Amr ibn i Obdi, kishte kalu me kalin e vetë, brana hëndekit, ka muslimanët. Hëndekit ishte i ma, a ishte i gjonë nën kuti, a ishte i felë gjashë kuti, mirë po këtërim më shrikë e kaloj me kalin e vetë, flutërojnë mbiteh, edhe kalojnë ka one e muslimanve a gjeku ish për nga meri jo në idashur edhe shok të ti edhe vikati me zap nal sa ashe vërtet se ju musliman sot ku shumë mit mu e pi juve hingën net than ato me zose ishin apër than po sa Tha urnoni pra kush përdo me hingën net a ka shenë kënjë njëri trim këti trim njënja ka pranua dhe për nga meri jo në këti qafiri Ja ka pranuar një trimnie në tri 3 harë, jo në harë, 3 harë nën ashetrim. Vetëm urdhëna ne. Kusha shai pijuve që mi e muen prart thotë in xhennat, hini pra. Kështu a a a, a mendor këtu amër e ban si çelli këta? Jo, rall janë këto shumë. As nisabi. As nis shojt prej shoq vet Muhammed Mustafa sallallahu alejhi wasallam nuk e ka xhiku veten që thotë unë po i dal ja rasulullah. Nis te Ali, nis te Traveçorn këtkë halai njom për disa burat pjekun që ishi në të mrejnë në tabor, tha, anë alihi, a rasul Allah. E ndhen li, tha, jetë ma leje. Rasul Allah, alë së dhe da, ulu. Ulu, ulu, ulu tha, se ti se ke të qartë kushashki. Tha, nuk e ke të qartë kushash, Amar ibnja Abdud, Amar ibnja Obd, trim i Arabve, i dhët milion e Arabve, shampioni maj ma luftarakë. Tha e dhenë lija Rasul Allah Tha ma jetë lejen Dihere Për sreti thajë Rasul Allah Ma jetë lejen Ti, ti qohëm unë këti Uquva i gjaliri E konsideron të shtëlt Ajë pa e qafiri Edha afru të kali ati në tok Nisë dhe treveqar Pa përvoj Mëndon të ajë Tha oqën I cilit fesë jetha jam për fisit bëni heshën Tha shikuar ul në rradhat e burrave aje. Se po mdo ko shiri në çot një afiative të pjekun se po mdo po mdo me djakën e të njom ve unë nuk du me ter. Tha muë djakui jot asparsa të mdoj. Farte Alia Vajha, tha, potodhim, ka ramallahu vejha. Sa ti e po të mdoj me djakën a muë djakui jot nuk umdoj me të aspak. Tha zhdri prej kal. Nuk ka adat tin kal um toks. Kjo zhdri po është drejt me cep kitrim i madh, punë e madhe shumë kanë thonë sahabët në atë momentin e parë kur i kanë preq shpatat për herë, kur djos kemi paqë për sen, përveç se një pluhur i pluhu ngritur, madh disa momenteve kemi pa Amrun ibn Abdin Trubën me njon, edhe krijen me njon. Pejgamberi u, edhe sahabët këyt kanë vikot mezo Allahu Akbar, për çka se, s'e kanë prit bash çka është pas, çiken është as djalia. Ka pas një sahabë e ka pas një zejt me, me, me këtë qafir ka pas kalu edhe një qëtë Se pes kuvali kanë ka përsi e ndekin këtë Do thdoj për ulemove në non Në kali në kali kanë luftua ditë Sos jam të spjegu histori Po mbetas të kjo, të kjo në kërë i kam parali në fjallin I ka ra më shrikit zejtin shpatl Nërmet qafës edhe shpatlës E ka da për gjimës shale në kalit edhe kalin pak Ja ka plegu I ka në thonë shokt masha Allah Ja zejt Shumë shpatën e paske pasi interesantë Tha sa pështlitët për shpatën Tha kraj Shpatët i kemi ketë njajnë Kraj Edhe njerin, edhe shalen, edhe kalin pak Me një tramë Tho ishin ato burat Tho ishin ato shka Allahun kurani kërimi ju thar rigjel Ju ka thonë burat, drejt për sdreti Rigjelun, së doku Tha burat, të cilës kanë luj për besit Në jemi të temë e diturisë edhe alia kërra më allahë vëqëha e pramë hadisin e fundit e patëm më të edhe pak disa fjallë sante. Ka thonë asënë alia kërra më allahë vëqëha el alimu afdalu minës saimil kaimil mujahid. Hadisit mërshme asënë aliesë. Fjallët mërshme, fjallë shumë shumë e bukurë. Tri kategori njërës i ka vanun këtë fjalli mas njerit Shka djetarë tre, tre bura Tri generata Tre grupe njëzë Ka thonë El Alim Aft dhal minës thaim El Kaim El Mujehid Ka thonë Djetarët që janë të zotë i mët dashër Se ato shkaninojnë E ka fjallën për ato në file shkaninojnë Jashtë të Ramazanit Ato shkaninojnë në file Edhe grupi partë Grupi dit Ato që ka falin notën Djetarët janë mëtë dashur të zoti se ato shka falën natën o lë mëgjehit më nënë si shumë dhe maherëli janë se ato shka shkojnë luft fise bilila të dhote zoti janë mëtë dashur pse kështu atu, pse kështu ka artër të kjo njonin luft me gratë pak majull qëtërin konë gjithë natën me gratë pak majull njonin i nushëm gjithë ditën pak majull sa këtë ki këto janë ato shka i kanë eduku këtë tre grupa që ka me bëhë. Këto tre grupa piktive bura dhe i kanë mësu këto obligime ka shënë loja me meprukshtu. Uaj dha matel alim thalime sëllëmetun la jesu të duho illa a khalafu minhu. A thonë, kër të vdes një alim me një popull, kër të vdes një alim me një popull, hapot një zbrassin e modhen atë popull a që more, sa që mo kur nuk zinjët me përveçte me njësjaaj. Nuk kanë punë si majstorë. Ti i djek majstorin janë në shtëpi, janë 30 gjër lajm janë lajmrua la po majap. Apo ne aj ne vetë punojmë. Nuk janë si bujçit. Ka drej baba i shka ka lënë 5 bujçit në shtëpi ama 6. Ne kanë ulemat, njëo për ulëmave, avdiç për dietarve, se ne za vendsona i poponat habsinç ka kamet me përveshtë, përveshtë me një si aj. Ase kur i ka folë të fjalë i ka bo në formën e poezijës Arshti Alia Karaballah Vajha një tri ka të rëfjala, shtu në formë poezijës, shumë bukur ka thonë ma lë fakhru illa li ahli li ilmi innehum ale lë huda li manis man tehda edhi lau e thonë këtë botë edhe në botën qeter si të këtë dikosh që meritojn lafdrata, ta keni me dje se lafdrata ti meritojnë dijetarët pëse kështu? li anënehum Allahu alehuda liman istahda adilla'u për çkaqse ato njerëz që kanë qeff rrugën me xhet e xhojn rrugën nëpër metatime a janë fakultet kur shkon kimi me mësu kur shkon kimi me mësu edhe ka njerëz po folem për ato njerëz diçka kanë shpirt po folem për ato njerëz diçka kanë shpirt shkon atje në fakultet edhe janë nis me mësu ato formula të kimisë gjanshisht edhe zgjerod në të magistraturën, në të doktoraturën e asaj londe, si më s'ket shpirë, s'po folim për ata, po si s'ket shpirë, qka ban aja a gjenë, a gjenë fakultet, qka ban? Ingrej në të urë, dhëtë të zotë, qatë mësusin a gjenë filim, kër jam konë të ban ka parë, më shirojë. Paj mi ka vu bazat që unë në dikat shumë këtu. Aha. A zëte alia, që ki njeri që ka e mi të folë për këta, ka thonë, kush ma më mësën në shkrojnë më ka roblu kështu islami e ja, pransi mësusit edhe djetarit ati që mësën njërz të thonë me në alleme një harfan sa i jëre një abda kush ma më mësën një harf në shkrojnë më ka roblu dësot jam i gati gjithë mon me i shërbi ja, jam i gati pëse më ka mësu më ka bot ditur që ashtu du të veprum jeku Ja çfarë do të veprum sosi, çfarë do të vepruj hoja, çfarë do të vepruj zansi, ke të durmë vepru ndaj dietarëve pozitiv. Allahu xhelaluhu duke lut os Zot, këto njerëz që po na mësojnë, këto formula, këto njerëz që po na mësojnë, inxhinjeringun, këto këto këto ndërtimet me loja, këto pe albinoja, Allahu tibati badet me në vani bot. Allahu xhelaluhu respekt a dorot, do do të pas ku i dhe për lutje të Allahu qëllë në gjelalu nda i këtive personave që në mësojtë. Pra ka thonë, ma lëfakru illa li ahlin ilmi innehum lëman i sehda edhe illa u. Ta thonë, si të meritojit, dikush në këtë botë lafdratëa, meritojnë lafdratëa mësusi. Njeri djetarë, mësus nuk është, në islam fjala mësus nuk e përfshin mësusin shka e mësim të shkolla. Në islam e përfshin fjala mësus gj dikaj interesim për idituries dikujt më i lon mas çikja mësues tonë këto dikush më i madh dikush më i vogël sprish pun kush sa ka kush sa sa është mundu wakad waqaddir kullu mri'in ma kana yuhsinu vlersohet çdo kan sipas veprave që a mundu me i po wal jahiluna li ahli al ilm a'da'u ka thonë ardialia ta kishe me dije se shkenca si ta këtë pasë dikan anëmik, shkenca, si të ketë anëmik dikan, ta dini se gjahilin e ka anëmik, ma të ma. Ditoria, se na po për e përdori fjallën shkencë, shumë për gjuhës anglezë, dhe qëka mi bërë që ti kjo shkenca, shkenca, u përdorë qështë shumë, ajo shipe ka diturit, halama e amël, bile se anglisht, po dituria, si të ketë anëmik, dikanë, takinta dinisa as te alia se dituria anmik e ka jahilit por chat imam shafia rahmetullah alayhi ka than idha aradta an taghlib aliman fa'ti lahu bijahil sid nidhetar me mujit a dishka ti bani se ju ka mor malli me mujit ni dietar doni me marni holz na por kamni msuz na por kama ni dietar na por kama a dishka ti bani binja ni jahil ay ban penga ban se qe don dire m kan mujt mue ti persona thon, kush e kush të ka mujt ti e ka thon jahilun wa alim dietar m kan mujt ato shkas dit bravo s'u bon ti na na s'u kuptoj s'ka ubon dietara ti pa ti dietari ma shafia me emon qe ti dietari ma dietar pa s kan mujt sa ti jahili ti pa s kan mujt e kush us pa mer si s kan mujt ti sa alim bi ilmihi wa jahilun bi jahlihi Tha djetarët më kanë mujtë me argumente, dhe unë e sitë s'ponit dikush me argumente më njërshuj. Tha Gjahilat, shka mi u bo? Unë e me argumente, aja s'po e di shka ashtë argumente. Aja kur për t'jam shtelon një sen e dhe për po i ngullë kompë, mësasaj, hevelu e modë. Edhe këti, kur s'po kam, shka mi bo, për i dhëpë, e joh, Abraham, ven, qish, poshuti, aja, shkreti, kej, Ki, jo t'jam brana me vendë, qishë për thuti, qashtu ashtë, aja i shkreti kejtë qefë. Jo që ja ka pranu për se po e sh që ka me boja, ka boja i li të bardhën zez, e, kur pajtot ki veç kur ti thuisht po, po, po e zez, ka e zez, shka një shkrati, kejt qefse, në tati i medde al, alim djetar i shkrati, që ka, ka u boja, kur zonë sa, së më kanë mujt, kur kur së në më kanë mujt me dhije, veç a i shkadim ka mujt me argumente, edhe ki që i spodim ka mujt me padhije, që ka ti bajnë? Tholua, qaddir kulle mërë ima kane juhtsinuhu, Vlerësoj e qdo njeri me veprës, si pas veprës vlerëso në njeri. Dhe në valgjahilune le ahlil ilmi a adau, atë djetarët, dituria, anëmikë si të ketë dika anëmikë e ka të patiturin edhe patiturin. Ta vëllavë janë. Zden me vlerësoa dhe u krypuna. Pëfuz bi ilmin ta ish bihi hajan abada, wa nnasu mauta wa ahlil ilmi ahjau. Këtë fjali e kisha shkrujt me pas pasu një me blej lëngë të altonit. Uj, prej altonit, që ka është, kisha shkrujt dhimit gëtun a gjë poshtë. Uj, a gjë kua njësë gëtun i poshtë, a gjë, e një pa, parole përmi gjatë dhe, e kisha shkrujt këtë fjali në rëstjaliës me uj, me uj të altonit për gjithë mund. Ka thonë, në nësu me uta, u ahlul ilmi ahja u. Njerëzit janë të vdekur, e ato që ka miren me dituri janë gjat Lazrit, lazrit e librit janë gjallë. Një prej poetëve ka thënë: "O akhul 'ilmi hayyun khalidun". Poet takim prap se thamë, në ditë. "Wa akhul 'ilmi hayyun khalidun wa awsaluhu taht al-turab al-ramim". Lawion, ideturia është ashi gjallë edhe kur asht nat ju ka shndrur dhe. "Wa akhul jahli mayyitun wa in kana yamshi al-turabih". Kurse vllahu joni pa dituri është ashi vdekur, edhe ather kur het mbi Abul Eswadi Duheli, ki ka qenë një njëri pak masme nga maritonja në qenë vetë, aji që nga i kanu bazët e gramatikës gjurës arabe, në realitetë bazët i kanu qëtër kush, po ka shkrujt për gramatikë me lapsë i pari njëri, ka thonë lejtë se shëj u me azë zumin e në ilëm. Një fjalitë ga, dhe të asjarujnë pikë për pikë. Kë thonë, s'kanë këtë botë gjohë me edashër së diturija. El Mulu ku hukënë, ki ka shku me nj Ka thonë mretnit në botë që ka janë, janë sëndusë, ato i sëndojnë popojtë, mretnit, i sëndojnë popojtë, që është farë krasimi? Ka thonë u ala ulemau, hukamu lë mullukë, kurse djetarët i sëndojnë mretnëtë. Ama krasim, krasim vlazni me motë me kanarë të altonit, krasim me motë me kanarë të arit e thënë mreti, zare mretët ka në njahila. Shurë mos kujtoni, vlasni, mos ta keni parasin shë gjithmonë, se kush bëha t'i para gjithë, dhe mën e araj ditu. Që shqit shuli këtë dë njohë e ka u dheheqët. Mere veshtë, njohë ka qenë në përsi, moti, e ka u dheheqët një tri dekada përsiën, s'ka ditë me shkrujtë. E ka pasjes dhe gjirdemni, s'ka ditë me shkrujtë, a konë analfabet, A do një me ditë se sa ka qenë gja i një trasht? Qikën e dhe të ka morë gruë. Ka ornu 4 vetë që shtutër e ka gjegë me së bramë. Që edhe kje ka odheqë për siën. A për sija kush ka qenë? Gjënë, fuqi botnore të dimi vetë. Nisë dhe shekoj me rrëmë, për sija ka qenë fuqi botnore. Mirë bolë. Pra, si cëllë njeri shkat venë në krye, nuk ka dhe i ditur. Si cëllë njeri shkat anojnë plak katuni, nuk e ka kuptimin më nëherë se ka dit, ma shumë pikeve, mundet me qenë gjahili ma i trash në katon, po kejtë në varët prej gjumit, edhe në varët prej trazimit njërzve, edhe sa ato e morin zgjedi në ati njerit sinqerë, që shqisht ndohë? Shkojnë hësnafi me fletë të shpia kejtë, kejtë gjohë nuk e konsiderojnë zma dhe hetë, mara se sa, ajo punë për muë, kejtë hësnafi edhe ato shka ka napsit veçan të rrinë shpia, dalin ato me, me majita edhe me, me një, një kom doth një amad e zgedhën a gjithën ngrejnë votak e bojnë një katravesk lakum lak katuni e qesin shesh e tone autoriteti i katunit tën është për jashta katunit i mvaru në qapën e qatishka e kam zgedhën qaq mo, sa so venaj ran për jashta në me gjlisë e kurtfule qaq venë ran katunio pra, mujtët me ardhën krija i majpaziturit Miravash, 9000 mi skencor shkenc akademik, 9000 akademik i ka Serbia, 9000 akademik njerëz. Xhao shtijan akademik. Milojevic po ndej. Miravash mo. Milojevic kleta. Ismut, Mun kop kraja za Ismut. Në Bosnje ka 50-6000 akademik Karazici. Në Macedoni ka plot njërës dishëm, lupë që. Në 24 vetë, cullë, me shku me ahunsh pantolët halaj ka dënët e lakta, e dini ju përshka? E dini të sej ka halaj dënët e lakta? Në nën krejetar i shtetit, kje përqirë që njëre. Nën në krejetar i shtetit, me njështet e ka culli. Në shtetat e bashkumet Amerikës parë vetë ka ndru së eftë e ligji i muzati bardh ka arë kretar me, me 43 veti imër, ka pas lich pinë 65 vete tërma prej kushte me mi pas 65 vete për pet të i dush me koni pekon për të mënqim të asaj shpijet me 10 milion njërës, mararef të i dush me koni buri pekon me, me odhejsh për naton me folë, ku me bombardu e ku musë bombardu që shi të culli ati klintoni kësë pojetin, me bombardu a, ah, Morgan Verder, bi bombardiren in, in Bosnien, o, oh, në esën se bombardu Bosnien Uber Morgan vërën vërën vërën niksë bombardirë. Masnesër nuk do të bombardohinë bostë. Në seri kur ka dasht me provu popullin e gjiptisë saj ka s'meqëm, e thonë, na do të qojmë forta u shtarak e në siri nësër. 30 milion në kajire, këti ka rrejë durë, e thonë, në shocitë vetë nga të një vezirit, minitit të ushtërisë, e thonë, qire shfarë popullin kemi, qire shka ju banjë shti, ka dole këtë. Masnesër nuk do të qo Në seri më lufto, këti kanë rë dur. E të vëçesh këto çfarë mor. Do të çojmë ushtri këti dur. S'do çojmë ushtri këti dur. Ëh, ç'i thini an të holh hesh dhunjan çsti. Eh, çi ti fa, ç'sti fa njerëz janë të holh hesh botën. Lopça, më më ranxh mos qore. Dëm krijetar. Golubovski. Ëh lanaysh şeyun azu min al-ilm. Ska gjonë ndu një, ka thonë, ebul asfad e du e li, me dashur se diturija. El munu ku hukka, ka thonë mratë në qëka janë, sëndusë, i sëndojnë popullin. Kushtë i sëndojnë mratët? El ulema, djetarët, ka thonë i sëndojnë mratët. Pësë asu? A i mratët, a shi le gjia i ma. Ke i gjemoti e dinë se ki kur po del me fol, ki po ti shumë. A po folke, au, qa po folke nuk e dinë se a i notën njonin për djetarve e ka thërë në banasën e vetë me e konsultu këta se dinë gjë moti për jashta e ka thërë mreti djetarët mrena me i konsultu, konsultu për një punë shtikion modern ngu në modern e ka kalundrishe të lintoni me state departmentet me ato parlamentet me ato mi parlamenta që shtu po i thojnë në vërtet, qka, qka kjo në vërtet mreti i thirë djetarët me i pyth, që ka me bo për këtë problem të mamë. Kush me që ti mretë, pra? Kush për së ndonë? A mretëja djetarët, pra? Djetarët gjithmoni janë mretë. Ato e së ndonë botëm? Por Suleiman a.s. në prom një fjalë mund në fundë dë falëm, sa në të për e kompletuim, për shka kësa prom thirë e zoni, ka thonë Allahu Gjellë Gjelluhu, ka shkrujt në historisë e Suleimanit, i kam thonë ja Suleimanë, tri elemente, po t'i afraj, zgjede njërën. Tri t'mira, tu tri at'mira. Zgevë. Ka thonë, el hikma, u el ilma, u el ma. Zgevë njërën piktive. Ka thonë, a urtsijen për edon, a dhitorijen për edon, a pasunijen. Sotë dhe më t'kishe qef njërën piktive. Fakhtar al ilm. Ka thonë, o zop, Diturien për po e du A urcien për po e don Njëri urt jeshe i urt, Jo me thoni urt shka së ngusën në kuptimin ton Po urci këtu të na ka qëtër Se në kuptimin dë nëherë do të aspegojme insha Allah A urcien për po e don A diturien a pasurien Sa zët i dashën Më jabë diturien Sa Allahu Gjelle Zheleluhu i kam dhonë diturien Tani në përmet diturien Se ka pitu edhe urcien edhe pasurien Edhe njëronën edhe qëtërën me diturim o tënë e kejtë vinë të nena. E shka ka ditë? Allahun Kuran i Kerim tha Allemna hu manti qatë tajri Allemna hu manti qatë tajri Unë tha ja ka mësu këti logikën e shpenzve Ja ka mësu logikën e gjalletave shkës janë insan Ska më khlukët zotë i gjellë në gjellalu shkës kështë ja ka ditë gjuhën Ah, por çfarë si është kjo për dituri? Allahu xhallal xjalaluhu si të japshom. Edhe ti nzan si shkolla, s'ka shkon te shkolla tetë veçare n Katun. Kishe kujdes, si ti ishe në xhami të Ngoder, mos të mbështet vetëm mësimi tan për mend. Po edhe do pun gjera dush me i bó. Kur ti bajësh detirat që ti ka dhënë mësuesi, para se të ja nisësh me i bó ato, thuj o Zot, ma shtat dituri në lëndën time që e kam. Kur ti bajësh detirat e matematikës, thu o Zot, në këtë lëndë ma shto diturien dhe ma hapë zihni në temë ma rrifë e ma zgjaro me murien temë që këtë lëndë ta kuptoj ma mirë qashtu edhe lëndë të qera dhëtë bosh një nëzangës shumë i freskët dhëtë mësësh shumë gjona shka kishe me imësu ma me vështësirat mloja si më stilu të shallahu gjellë gjellalu ti medicinës adje kur qko ishme e bo njeri në operacionë Kërta shtrinë shatë smutin, më i spari dush me ditë se, edhe ti paradikuj më të shme u shtrinë si ajë. Pra, a je musliman, po? Mësë shkosi kër hajvanin, gjosir hajvan me kërë prea. Pra, shkote shpia jote, merë abdes, mjek musliman, merë abdes, thuj pacientit të në të morë abdes, e shtrinë e nga shtratin e nderit. A janë shtratin e nderit? Shtrinë e nga shtratin e nderit. Merë e briskin, thuj bismillahirrahmanirrahim o zot, me mëshiron tante që mreket diturit ma dhe që kam këtu, me ne mënin tante këtë operacion për e filloj, një mom, o zot, që pacientin im, mas të operacioni shumë kalon mirë edhe shumë shpejt shkon familjen e vetë. Kje operacioni ka me kalu shumë ma letë e ma mirë se që që po kalonin disa, disa operacioni, në që që po indigjojmë edhe që po ledzojmë se shka, pundod, shka pundod për ndodhë anemon. Vashdon për hoxën, vashdon për mësusin, Vazdon për çdo simullanës në bot. O Zot, më shtoj diturinë. Wa qur rabbi zidni ilma. Në universitetin e Damaskut, te dera kurthesh, ajo fa, ajo fa kapije, thodi ajo porte e madhe, aty fa muri që e ka rrethuar këtë ximsmurin atë, e kanë shkruar këtë ajet. Ati janë këtej Londrës, nëse si universiteti më, thotë wa qur rabbi zidni ilma, zbat më shtoj diturinë. Do thotë kurthesh në këtë derë këto o nzanës O student thuj, zot më shto diturien, se këto s'ki arve blujt, këto këarve më mësu, pra lute Allah. Ka një ajetën kërani kerim, Allah u ka thonë, O taku Allah, wa ju allimu kumu Allah. Frigonju Allah u t'ju shka u mirën me diturien, ju mësoj gjona shka si dini. Frigonju Allah u gjëlle gjële aluhu, ta keni diturien në manet, ju mësoj gjona shka nuk i dini. Pas një sahabi që sa prontoin ka ka tabi Ibn al-Mubarak radiyallahu taala anhu e kanë pyet kanë thonë me njerëz pyetë ta thonë po të pyesim o dietar ima kush janë njerëz më na shpjegou kush janë njerëz e përgjit shumë shkurt ka thonë al-ulama ka thonë dietar ato shka mirën me shkendës, janë njërës. Kile femenil mu luk, e kush janë mrejt një të pra, zuhed, ka ale zuhed, ato shka du kjo bot nuk i trafton, sa i për këtë botës jetër, që të janë mrejt. Kush e sundon këtë bot, sa këtë bot e sundon, e sundon ato njërës të cilët kjo bot nuk jav ka harru qëtërë. Femenil sepale, Në pjetë po lëna po e përtylën ti ato shka kanë botël. Sa e të poshtrit kush janë prap? Kush janë ato më doptit të kësaj bote? Alladhina jaakuluna ad-dunya bid-din. Sa citoza. Waman safala. Sa kush janë më të poshtrit prap në rreth të kësaj bote. Sa ato shka e han dhunjohen me fe. Sa citojan më të poshtë. Sa ato shka e han këtë dhunjohen me din. Me fejë hanë, këtë dunjohë sa qëtoj e në matë përshëtë. Sanë, jabë në lë mëbarëk. Sanë, o, zotëria johë. Nëse kemi të qarë që këtë fundit. Me hongër dunjohën, me dinë, këtë asë kjo. Se kemi të qarë këtë fundit. Jasë vjegojë, më ta. Na, jasë vjegojë. Njohëni, prej njerëzële, abo hoqë. O, që afërni, baba ja me kashli u mekërën. Apo ja banë aminin? Apo që shë ja, ja banë aminin që shë ja. Shka ki e më veti, shka, shka të kavonë bëba jëtë në më prud e kënena? Po mi kavonë që do dhëtë miliardë. Dhëtë miliardë? Të advokati së apo jë pa gjë? Të advokati kur gjë më bëja gjë në shinë miliardë? A, a shkollë e mu bëjmë në shinë miliardë të të bajdojane me kërës babës. Kini gjëtë mu hoshtë, ashtë në sanë... një hatë me kushton qëkaq një hajmali kushton qëkaq një e fri me kushton qëkaq këto shka janë këto rësullullarës rëtë sëra më ka thonë ka bletë dëgjeli dëgjële para dëgjallit marë janë të të të vogli që tu ka thonë shkru në të dikon më unë veç për ju proses ju vëse jo që i e ka një të dikush me shkrujit di shka, dhe li, dhe mar, të, po shka bojna, të të të të të të të të të të të të të të të të të e hanë du njonë në mëndëpërë, në mëndinit e hanë du njonë. E a shkryu njonën e a imali njonën, një ka smu ljopa, e a ka shkryu të Allahu Lanë, varë janë mbrina, që të veqelin jare. Allahu Lanë, e a ka shkryu të me një letrë, me avarë ljopas mbrina. Me dhëshno është ljopa. O, vladhe jam i dasërë. Ki kitap, kjo kushtetut e Allahu, qëllalu, për kejt kohat edhe për kejt vendet edhe për kejt kombët në botë ka së brin. A e vërtet ajo. O me arse lëke i la rahmet të lë arimin, kam cu për nga meri i kejt popojbe, i, i kejt kohave. O me arse lëke i la këtë për të linnës, kam cu për nga meri për kejt kombët. E ka morë këtë këta, e ka varë lëpës brinë e nga. Kjo e njajt, nash njajt mërë e nash, këta është po janë i birë, Kime shka... Hajmalija pagut, ajo? Pagut. E kishka po i banë ti, qishka po i Qish haki këtë dunjohë këtu? Po e hanë këtë dunjohë me din. Ne mën fejës po e ha dunjohë. Me fjallë, më halëma fjeshta, e ka bo fejë ndu qënë. Fejë, islomi sa shprodavnit, islomi sa vëtë shërbim, islomi ashtë regull, islomi a kushtetut, islomi a shëriat, haj dhutit ka thonë me a prejët dërën, kushtetut e Allahu E thonë, esarik, o esarik, ato fakta hu, e i dija huma. Gjeza em bima kese ba ne kalem min Allah. Dhe në hajnit, edhe hajnës, si dvedhe në dërën e gja, surdhënën i mja prej. Lëgj! E që ta shkia ka shkryu i thaj mali lopës, për i thot, a që lopës në arë, ha i dhutit, dhutë mja prej dorën, dhutit se lopë ti ka nga rku Allah, ha i dhutit mja prej dorën. Dhe në dikonë. Më unë veç për ju proses ju vëse gjë jo, që e ka njët dikush me shkrujt diqka Kab lep dhe gjeli dhe gjelë Para dhe gjelit marë janë sa do të voglit U shkabojnë ato të voglit e handu njënë në mëndfejës Në mëndinit e handu njënë E a shkrujnë njënë një a imali njënë që ka smu ljopa E a ka shkrujt Allah u lanë varë janë brinë Që të veçelin jare Allahu Llah i ka shkruar me letrë me avar lopas mbrina. Me ushnosh lopa. O vllau jam i doshu. Ki kitab kjo kushtetute Allahu Xhelle Xhelealu për këto kohat edhe për këto vendet edhe për këto kombë në botë ka zbrit. Është vërtet ajo. O ma selna ka ila rahmetan lil alamin. Kam çuka nga marr kët i këtyj popujve i këtyj kohave. O ma selna ka ila kafa lil nas. Kam çuka nga marr për këtyj kombë. E ka, këta, e ka varë lopës brinë e na kjo njajt nash njajt mërë nash këta shpo janë i birë në janë i zinjirë varja lopës në qafnar a shka hish në drishim a thni ka qone hajmalia pagut a jo pagut e kish ka po i bang ti di qish pe haki këtë dunjon këtu po e hanë këtë dunjon me di ne mën fesh po e ha dunjon me fjal më halab ma fjesta e ka bo fesh në duqan për islami së është prodavnit, islami së vëtë shërbim, islami është regull, islami a kushtetut, islami a shërjat, hajdu t'it ka thonë me apre dërën, kushtetut e Allah u gjëllë në gjëlelu leqë, e thonë, e sërik, o e sërik, atë u faqtahu e i dhia huma, gjëzaën bima këseba në kalem min Allah, e ha thonë hajnit edhe hajnës, si dvevën dërën e gjësë, surdënon i me apre, lej! e që ta është kia ka shkrujt hajë madhi lopës, për i fatë hajë lopës në ardhë, hajë dhutë i dhutë më aprejatorën, thutë i dhut se lopës si i ka nga rëku Allah, hajë dhutë më aprejatorën. Këtë thonë, zëni, zëni e të u e zëni, feçhli du u kulle wahidim min huma amia të gjelda, veçar hone, kur të bojnë zinat, më no ashkullet e o të femënë, në sudit, ka në që në shkopejë, Imartum si tjetë rrajmu ila l'maut Me gurë të erit vdese Ligi Allahu gjëllë gjëllë lu Lovë dhe tja së piko narketa Njoni ja ka shkrujt Allahu Allah Njonit me letër Na e ka prun eve me aledzu Shka ka shkrujt behoq ki këto Po aledzojmë Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illahu alhajju alqajjum La te e khudhu husinatum La na hum të rinfun Mënë funë e ka shkujt bismik Allahum më al-adhamu, po të lutemi o zëtë për hirtë emni tanë matë molë i cëllën ta kishe ti, me shëruke të smutë i ka thonë dhud me nejtë kjo tri javë në ple. Që kjo e mështelëm, dhud me nejtë tri javë e shtimin ple. Që më atëllë në skamë shkamë njës pe guqë që dësejtë. Unë e zdish ka më një speku që të sen Ka thonë Ibn El Mubarak Kush janë të poshtër kure kanë vetë Ma të poshtërit, kush janë Tha që atër shka e hanë dënjohan me din E hanë dënjohan me fe Kë thonë, kjo për mu shnosha i uvi të shpija Tri avë kjo du të më rejnë ple A dini pika në kjo letër A dini pika kar kjo letër Kjo letër kar për komunës Gostivarit të na në. në komunë Gostivarit apo nuk jo punë Kë thonë, dush me e majt në ple një kohë sa e ka saktuaj i smutë i bubajke mami Allah, Allah Allah, Allah Allahu gjelle gjelaluhu vë gjelle shenu këtë kitabë të ndershëm këtë kitabë të ma këtë kitabë i cili meriton manalë se kejtë librat me uvun dhom për mi ketamu libur qëtër në dhom nuk nohë se hartë le dhothë majtë brami limotë përftire edhe regullë i islamës do të kur të alishë majtë brami duhet me e pusë Ashton regulli Kur të bahat në rrug Bahat në dorën e gjatë Asni herës guzën mu bajsh të që ratë libra post Kur të bahat në rrug në zonsat Je dukojmë në qështu me bajtë E ka venin që kanan Në ple Ndash mush nosh El insanu lejse insanen bi kuvatihi Le anna lë gjemala akwa minhu A zonjëriu nuk ka as njeri për fuqitë e tij që i ka. Për shkak se dev janë më fort se ai. Dev janë më fort se ai. Wala bi'idamihi la'anna al-fīl 'idāmuhu akbar minhu, 'aẓam minhu. Asht se ai shnatet e tij janë të fuqishme edhe më dhallë për shkak se elefanti i ka edhe, edhe matë më të madh. Wala bi-shajā'atihi fa'inna as-sub'a 'aẓam minhu asë për fërçatin, asë për fëqinë që ka për shkakse, leoni është edhe majë forë se aje, walabi qihan, e klihi, asë për ngronjën që hanë, në sofrën e vetë, për shkakse ka thonë e sauru, au sa u bat në minu, biku e ka barku në matë marë se, se një riu, a thonë, walabi gjimai hi li enë në lë asafira, fi hadhe lë me gjali akua wa ausa, A thonë, asme, epshin që krinë ajnë këthimi dhe vetë familiar intim, asme te nuk je njëri përshkak se, Allahu Gjelle Gjelalu ka kriju shpez, që knashtit e ati momenti, janë me miliona herë matë mdoja se tuat, asme këtër si e njëri. Po me qka je njëri pra? Je njëri ka thonë, bellima e akhlu kufihi minë inëm, vetëm me diturin që ke, vetëm me athe dalosh për i kryeseve qera. A thonë, me në uti e lë Kurane fara në ahë dhe në uti ahë sel minhu fakat haqqara ma unzile ala Muhammed kuj në ju ka dhonë dituria e Kurani Kerimit sunetit Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam edhe shkencat e vërtetume shkencat e kzakt e vërtetume kuj në ju ka ndhonë ato edhe mendonë se dikuj qedrë kuj në ju ka dhonë ma shumë a njeri kanë salam, i njeri me dë vërtete ka në nëshmu atë që Muhammed sallallahu alai sallam i ka zbritë Fjali e fundi dhe desh në cëndët Fëtë Hilmahusili E kanë vezë një djetarë për një qitetit Në usil një rakë ashtë ki qitet Ashtë përgjigë Për një pyqje që e pitën Tha Alejtë të lëmëri du i dhamun Një atë ta amë o shërabe e mutë Tha ashtë shëvërtet Se smutit Si të njëllë të shqimi edhe pija Për një koqë kur të zdes Thanë po Mevlana ashtë shëvërtet mutit si t'ja nalë shushimin niko dhe ujin vdes sa qështu burra dhe dhe zemrës tonde t'juves si t'ja nalësht 3 dit diturien vdes qështu pre përsrit me dhe njëherë pra shtu, stande, si diturien, dit, tha mu kështu zemrës tonde si t'ja nalësht diturien 3 dit dhe edhe ajo zemrë mo vdes pra kur stash Ramazan Në kanësh me sipas këtij dietarit madh në gjendje të keqe, kanësh në situatë të keqe. Pse po thojmë jemi në situatë të keqe? Pse xhumoja, atëri xhumohen, çeta nuk i ka tri vit, po ka më shumë. Do thotë në kanësh me gjallë, ditën e xhumo, stunë me odil, pit hanën, martën e o tren, të mërkurën e o tren, kanësh në rrezik. Zoti parashkak me si avas te muslimanët ndorin, ndorin, ndodhin shumë gjona, a shregjstruat ndodhin shumë gjona. E çka jo Armenia për njerëri, ti li a sh Bayramzhi për shemb skau menia për Bajramxhit vëzhditën e Bajramit vëzhditën e, e Bajramit kur se Bajramxhi nuk i thoin atij çka vën sa bajnë me fal por atij çka vën ditën e Bajramit Bajramin me fal ai bëpoçuji e dini ju jo. ño ai me poçujaj e di për të spija se unë po po më pas e pun cukak jam bam ta mar poçujin me veti sa ka msuçi kinieri atu sa din kinieri për ikti dini Ditër e bajra me të vendë gjami me përsoqi Për nësukak mu falë A s'ka vdekë zemre e këtia ha? E që to janë ato Shka e mujnë i momi shafijen Që to shka nuk takon me djetar Nuk takon me dituri Nuk dojnë me pas librarit Vogël të shpijem atë librarien Atë minimale me disa libra Për literatur me ushqipak Këto e shafijen e mujnë Ka thonë maga lëbëni Këtë Irla ragjulen Edhon, di vetë kanë mujt mua Kushe kushe, kush, edhon, një djetar me dhije Edhe një që isë po dhime pa dhije Këto për më vinë hapësh Këdhelik el kalbu I dha amune anhu El ilmu thalata e jam jemut jam Tha kështo dhe zemre e besimtari tri dit Si mështu shqet si me dituri vdes Allahu gjelle gjelalu Ne bof mundun që ne Të kemi në gjamiën ton Në për veti me shpari du të muluta me përqert Të kemi në gjamiën ton njerës kanë shërbein më shumë se një herë në javë, do të thotë, inshallah punsojmë xhamin ton edhe katra pesë a 10 hoxhallar xherr, të cilët çdo ditë dikush prej atij ve flet edhe shkëndtarë xherr inshallah lëmitë tjera për sa i bota eksakte, e marrin fjalën kët kurse i xhamies edhe i shërbein kët popull me lëmë me lëmitë tjera, të cilët patasinë kjo bëhet mundë ndërtot, kështu që të bëhet një xhamat i fuqishëm, të bëhet një xhamat i gjithanshëm. Allahu xhallahu xjalaluhu me ditën e sotit Qabool, Jelalui, ka vullën me nai bó Allahu xhallahu xjalaluhu zaks muçka është shtrat inshallah është ron por hi ti muj të marr çdo njëri që janë burg Allahu xhallahu xjalaluhu prej burgut inshallah li shon sante Allahu xhallahu xjalaluhu kush janë spitalin e kush janë krevatën e spitalit dishant inshallah e a ban të mundën sante me lishu spitalin Allahu xhallahu xjalaluhu u xhallashanu çdo none të tilla ka vujje sante Allahu xhallahu xjalaluhu vujje të nonës inshallah ia largon Kush ka borxhe Allahu xhellal xjalal u nimon in inshallah borxhet me ila. Kush ka derte Allahu xhellal xjalal u por hirr te mu i ramazanit, derthet edhe galet prej zemrës ati hek. Shqetsimot Allahu xhellal xjalal u prej çdo shpirti që ai shqetthu mi largon e kthan shqetsi Allahu xhellal xjalal u nimov musliman men Bosni ya rab alamin. Allahu nimov muslimanve inshallah në in Palestinë. Zotë unimoft muslimanëve në Kishmir, në Afganistan, edhe ju unimoft muslimanëve në Algjër, ju muslimanëve në Niger, në Somali, në Afrikën Jugore, mos i njejmë keq në Uzbekistan, Tadžikistan, në Azerbajxhan, anë moan kanë janë muslimanëve, Allahu inshallah në kraj o del ya rabbel alamin. Edhe neva Allahu xhelaluhu kahemi ti tësh kafulin këtu gu, edhe neva Allahu xhelaluhu në bregdetin tolku e minis me dal, edhe neva kollajna i boft inshallah. Ramazanin Kabul kevelilajil Fatiha.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 ألب لا أمن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتكين الذين يؤمنون بالغيب ويكيمون الصلاة ومما رزقناه يوفكون والذين يؤمنون بما أوزل إليك وما أوزل من قبلك وبالآخرة هم يوكنون وَلَائِكَةٌ عَلَى غُدَمٍ مِنْ رَبِّهِمْ وَلَائِكَةٌ الْمُفْلِحُونَ الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 فَتَبَارَكَ اللهُ عَلَى كُلِّ ذَنبِهِمْ وَعَلَى سَفْهِهِمْ وَعَلَى أَطْوَالِهِمْ وَشَغَاهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ أكبر سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.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 يا جنات السراب تكيم صراخ الفكين ان امعك عليهم قيل الموضوع عليهم فللقال لي كل والله حق الله, الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر الله اكبر جميعا يا عباد الرحمن امدح الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم صباحه مت الله